الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكل زعيف أما الأول فلأنه إنما, إنما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يستلزم ثبوت الجزء لأن حلولها في المحل ليس حلول سريان <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> غرض د <اول> شارح رحمت الله لیلۃ دی د دې تر اخیر دی درس ته پورې تقریبا شپږ ورځې زده اول غرض دی شارح رحمت الله لې ذکر کوي ذو عبد العدله مذکوره دویم غرض د شارح د فاده وهم دریم غرض د شارح رحمت الله لې تفریف ما سبقا سلام غرض د شارح رحمت الله نقل د سوال او لایغه نه جواب پنځم ذکر کوي و زه حد عرزه شتغم ذکر کوي د فاله 파ره یو اعتراض وارد ام ماوله چې خلاصه د شرحه اغا مختصر شپک خبرې دي اول بیانوي ضعف دی ادله سابقه مذکوره ماسکه شارح رحمت الله علی د مشایخ د اهل سنت والجماعت او د متکلمینو درې دلائل خلکړي وو چې یو دلالت کا او په شوبد جز لا يتجزا بنده نو دینندې ورو ټولو ته زې بیانوي اول دلیل دا وو چې جز لا يتجزا په خارج کې موجود ده ولې وی دی و جنا چې کلمګا یو کور کېږدو اغه په یو سطح مستقيم بنده نو د دې اتصال به پا یو جوز غیر من قسم بندی راغلیوی، لدین جوزی لایتا جزا ثابت سو. دویم دلیلی دا ذکر کردیو، چکا جوزی لایتا جزا مگو نمانو، نو بلکه هر یو شی قابل تقسیم و گردی تر اجزا غیر متناهی و پوری، نو سی غرد خردلی بول جبل نه ثابت نسی، زکا مگیایو چې یو هم تقسیم قبلوی غیر متناهی اجزاو تا، بلم تقسیم طبوي غیرې متناهي اجذا و نو اوس دغه سی غره کې برخو سر را نو دواړه ممسوي شروعو سیغره او کې برخو سر راي په کثرت او قلت د اجزا او را ځي دا التهثابتېږي چې کله په دسې ځای ودهرهوي چې نور تقسیم نه تهوي نو کلهې خرله موګه تقسیم کله دغې اج مساً ل راغله او دی دغا جبل او دی غره اجزا یو ل راغله په دې کې د اجزاو کثرت په دی کې د اجزاو قله ده لږه و جنا مګیاو دا یو کې سیغر راغلی ده په بل کې راغلی راغله ده د التثابتي کې څکنب د خبرغه منه چې په دسه یو ځای بدری کې چې نور بالا قابلیت تقسیم نهي نجوج لا لا تجزا ثابت او دا رنگ مګویل او چې اجتماع او اختلاف دي څه مو اغل ذاته نه ده نو د دی د پاره دغه اجتماعوي افتیراخې بل طرف نه راغلی توااج بل وجود ده نو یا با الله تعالی داسې جوتهه سوولی وي چې نور به تقسیم نه قبله او یا به داسې یو جو نووي رېدللی که دسې یو جوید وي په المداه او نوويرسېدللی نو بیا خو راې مږي اجتماع دا دی غی وی وی وی دا غیرې متناهی د راغې ویللی چېولکلو ظایف نه دا ټول د لا ضیف دی زاب د دلیل اولی دا ده چې د اول دلیل نخو صرف دا س به ته سوه چې کره دی کله په یو سطحې مستقيې بندې وولګولله نو دې تماس سر راغلی وي په دغه سط حي کېغ به په یو نقطې بندې راغلی وي نولهې نهخو سرپې حقکو کوو شکوت د نقطې راغی او نقطه تاسیزده کړي دي چې دا عبارت د له لهواررض نه دا جو هرری فر نه ده نقطه عبارت د لناله یو رض نه نو چکلا دار اصل دار اصل خو یی د لره چې هغه قائم بل غیری محل غاری محل به د دې په کوریکې جز غیر منقسم وي نو دغه جوهر فرد یا جز الایته جزاء هغه چې ثابتیږي بعد الانتقاله چې تر نقل د دې نقطې نه هغه محل را وکی و هغه محل کې بو جز الایته جزاء ثابته وي حالانکه الته خو جز الایته جزاء نتر ثابتیږي ولې دغه په الته ثابته ده حلول د دېغه نو په محل کې حلولې اه سوریانی وي حلول د دې اغه حلول سوریان ده پر موږ او تاسو د دې فورو زاهد کړیو چې حلول سوریانی او سوریانی ستو ویلې کیږي حلول سوریانی ویلې کیږي د لارې چې هر جز او اجزا او د حالنه دا اغه سرایت کړی وي په هر جز او اجزا او د محل کې په داسې طریقې سره چې اشاره یو لره بیاینه اشاره وی بلته او د رنګ انقسام دی او هغه بیاینه انقسام دی بلوي حلول تریانی دی ته ویل کیږي چې یو شی په هغه بل شي کې سرایت کړی وي په داسې ترخه باندې چې په مقابل د هر جز د دغه حال کې جز من المحل نه بي. اشاره یو لره بیاینه اشاره بلته نه وي تقسیم دی یو دا هغه تقسیم دی بل نه راغلی عدم انقسام دی او عدم انقسام د اخر می راغلی دی اول دی لپاره مثال مګو تاسوی له یو کلمه فلورده په دې کې حلول سوریانی ده دی دویم دی لپاره مثال کلمه فلخوز کو زه کی وبو اچي په تا هیڅ کیوڅ کینی نو دغه مثال لپاره دی حلول توریانی ده نو مګایو چې دغه نقطات په حال ده او دغه کور د یغه دی محل ده نو حلول سوریانی نه ده حلول تورياني راغليده حلول تورياني کې دا ضروري نه ده چې په مقابل د هر جز دي حال کې د جز مینه بلکې دغه فل محل د دې لپاره محل ګرځیدلی شي نو چې کله فل جمله د دې لپاره محل وګرځیدنه فل جمله کړه اغه لا يتجزا یا مجموعه کړه جز, جز لا يتجزا نو لا يتجزا خود دې نه ثابت نشه څرپ دې دلیل په دې دلالت او کوم نقطه ثابته سره او په دې سره خوده مګ مطلب نه حاصلېږي دویمه دلیل دا ویلیو دویمه دلیل دا ویلیو چې صاحب اصل خبر اډار ا چې جوزی جوسیلته جزاو نه منینو بیا په فرق رانسې په مابین د خردلي او د جبل کې زک یو تقسیم قبلوي غیر متناهي اجزا وته بلبم تقسيم قبلوي غير متناهي اجزا وته نوكله جز لا يتجزؤ منه نو یو تقسیم برا شروع کی اگر ته 3 جزو تقسیم اوه په داسې جزو به ودرېږي چې نور به تقسیم نه قبلووي نو متناهي اجزا دی یو دی فار له او دی جبل دی فار یو لک لکراغله نو له هاذا دی یو دی فار مګه دی صغر خایل شو دی بلدی کی بره دی په دی بندم رات کی چې نا دا خبره نه ده ولي به د سی غه کې بر د یو ش چې ثابت تېږي دا لهجه دا, دا پهوااسې دي مخداریې خامه سره ثابت تېږي چې کله مګدا زهور سره ولهګولله لکه ماپول مثال در کړی وو چې ګوره موبایل مغایو داړه کاي ده دا؟ اغله د میز نه ولید د دغه میز هغه مخداری قاما اتله سچ ده او ددي تقریبا سلور انچ ده نو حاصل دا دا چې کله مخداری خامت موګ کته ده نو د مخداری ښ مد وجهه مختې غرم معلو شو او کې بره معرو شو د اجزا و د وجهه نه معلوېږي ولکه د اجضاو په ووج بندې سی نو دغه موبایل را واخله هغه سر ټوټکه او دا میز را وغله پ دو ټوټیکه نو اوس قثرت د اجضا او په کوم یو کې راغلی ده په موبایل کې په میز کې خوغ قثرت د اجزا و نه د کللب د اجزا و بیا خو د تاالې خبرې مطلب دا چې د خللب د اجزا د ووج نهدي دغه میز وک او هغه موبایل دی لوجد کثرت اجزاءونه اغه که کیبر لویواله راغلیه هلان کی د دغه سینا نو معلومه شو چې صغیر او کیبر دا پیاته بار د دی اجزاء, دي دي أجزاء او د خلل اجزاء سره نه ده بلکې دا پیاته بار د مقدار کایمه سره ده مقدار کایمه دی یو ک زیات او هغه ب زیات وي او که او که کمونو کم وي د دریم نه جواب دا ذکر ده چې مشایخ دا, دا دلیل ویلیو څه دا افتراق دي دغه به غیر دی وجنره نو الله په دې قادر ده چې داسې یو جستي ورسوي چې داسې یو جستي ورسوي چې هغه نور قابلیت تقسیم نوي مو چې الله له څنګه چې په دې قادر ده چې داسې یو جستي ورسوي چې نور قابلیت تقسیم نوي نو داغه جستي قابلیت تقسیم نه ده پدېم الله تعالی قادر ده چې په کې بیا تقسیم وکړي داسې اجزا وته چې هغه بیا قابلیت تقسیم نوي بیا دېغه بیا تقسیم وکړي او په واه و دې وې دې يोजना کته دا یاي چې الله تعالی فدي قادر نه د ولايازو بالله نو د اخو عظيميږي عجل تعال الله انزا لكولو ون كبيره نو دا ټول د دلایل د ضعیف دي واهم راغي وهم یوکه چې لدینه خو ثابته سو چې د متکلمینو د دلایل قوي د دلایل نه دي داوا قوي داوا نه ده نو حق داوا د فلسفه وله چې جوز لا يتجزا دا ده دیږي دغه د دلایل بڅوي وي نو دایېته نه د دا یغوی د لایلې هغه هم زائفت دي یغوی د لایل دلیل دي نو پرون ما دو دلیل درته ویل یو یو دلیل دوی دا ویل ده چې جزې لا يتجزا ده باطل ده هغه جز چې هغه نور قابلیت تقسیم نه دا د په خارج کې دنیا کې لسر وجود نه لري ولی ویځګه کومګه قابل سو دي ثبوت او د تحقق د جزې لا يتجزا نو يلزم الخلف لكن طالبات الف مقدمه مثله وجد ملازمه ويلئن انا لو فرضنا جزءا بين الجزئين ذكاکه مګا یو جزو په ما بين د جزائینو کې فرض کو نو زه دغه جزم ده لا ته جزات تقسیم نه قبل یې مګا پرېسکړایې ده چې دا نور قابلیت تقسیم نه ده د جزونو پرېسکړایې ده چې دا قابلیت تقسیم نه ده د جزونو پرېسکړایې ده چې دا قابلیت تقسیم نه ده چې کله دغه یو جزو مګا بين الجزائین پرېسک اوښپکتنه ده کو څه دا غوښته به یا مانیا له تلاخی دی طرفین نو یا یا بنوي کته یې چې مانیا ده نو بیا خو لازم څه یوې استحاله ده چې تداخل د جواهر راغی او تداخل د جواهر دوی یې محال ده دوی مادا ده چې بیا خو خلاف مفروض راغی ځکه چې دا جز پدې کېم سره یو کې پدې کېم پدې کې نو دا یو مو رسکړی یو وسته بلن طرفه پر رسکړی یو طرفه کو نر وشتو وستون و طرفه طرفنه دوی استحاله راغلی نولو مشوره چې دغه اوسط دا, دا خو به معانی هوي ل تداخل د طرفهینونه نو چې کله دا مع اوو ګرجې ده نو اوس د د استستانیجو هغه ټوټه او ساات چې جو سره لګېې ده دا, دا غیر دلی غنا اغه دی بل سره لګېې ده مکه پرز کلی دس چې دا, دا به تقسیم نه قبلی اوسپې کې خود به خود تقسیم راغئ که نهلی ځکه د یوه سر یو سره و بل هیڅ یا تقسیم راغی اگر به سره وله کېدله نو موږ فرض کولیو لا یتجزا او وګرځیداس یتجزا نو دا لسره ستنه چې د یو جز دی پیدا شي چې هغه لا یتجزا وي هر جز قابلیت تقسیم ده او وجه مخکې موږ ویلو چې دوی اې هر جزه کا قابلیت تقسیم ده چې دا جز د چا دې ممتد ده او جز د ممتد ممتد وی. او هر ممتد قابلیت ده خبره دارا دا دا. یاددوي چې جز لا تجاذا نسته وله فهزم الخلو لكن نهطالبات منفل المقدمه مثل وجد تللانو تعالخ ظاهره ده خل په شریددي فلاسفه و ککوفره ده وجد ملازمې داسه لازممه ده دا چې خلافې مفرض برسي ویل لا فرزن جز ان اولامللتاقما کهګ یو جز لپاس په جزو بندې پرکو نوس به یاد معیاويله تلاقي تلاقی د جزونه او یا به نوويکتتی معی او نه ده نو بیا خو تداغ د جواهاهر و راهجز فکانی فکانی ونه ګې ده تحتانی تحتانی ونه ګې د خول راغې اوکتتی چنا دا او مع دا معیا د تدا نه نو چې کله معیا او ګې ده او دغه فکاني جز هغه حص چې لې سره لګېده ده دا غیر د لدی نه چې لېبلې سره لګېده ده دا پاسجز مپز کوی د چې او چې دا تقسیم نه قبل اوس چې دغه د تقسیم قبل کو که نه نوخلاپې مفروز راغئ معلومهسوله چې جز لا تجزذا دا په خاار کې و وجود نه لري دا د لایل چا وویللي فف خو مګیاو چې صاحبه دا د لا لم بایل دي دا هم ضایف دي وجهې زوافه و وجهې ون دا چې تا دا ویللي چې یو جز مپ کوو بين نه یاو جزمغه پرسکوه په ملتقا د جزاینو بندځمای پرسکوه کنه جسم د مرکب له جزاینو نه وی نو نه بین جزبائنو جزاین راغی او نه یو جز په ملتقا د جزاینو بند راغی مه څهسته حلم دا نه سورم دویمه د جزاینو د دي ډیر نه مرکب کړه خو چې کله د جزاینو د درو اجزاونه مرکب کئ یو بینل جزاین یا علا ملتقا هماص دا دواله صورتونه ته بنا کړی د پرس بندي نو د دې دغه فرض په صورت باندې جزلات تجزا محال ده نو د د فرض د محل نه محل نفس الامر نه لازم میږي د فرض د محل نه تاسو په پرضیه ته مثال ده د فرض د محل نه هغه محل په نفس الامر واقعي کې نه لازم میږي نو د دې نصيحه لازم میږي ولهاذا نو دري موږ را صاحبانو اوس موږ او تاسو تفریح په دې وېده هم غو پوه شو کنه چا به دا, دا, دا هم کاو چې د موږ د دلایل کمزوري دینو دي دوی بڅوی بیا خو دوی قوال حق څه نو موږ ویل چې نه دی یو دلایل ازاله و هم مخړه چې دی دوی دغه دلایل دا هم کمزوری دي د خبره په ده نه و له هاذ سره د تفریض کلکوي په دماغ مخ کې اختلاف باندې وی هر کله چې دی یو طرف دلایل هم ثوین نو دی بل طرف دلایل هم قوین نو امام رازي رحمت الله په دې مسلې کې توقف کړی دی اغایه تی یو ترتم ز مایلانه سم کولای زکه دلایل د دوالو زییب دي نو دی و جنا اغایه چې په دې مسلې کې ز توقوف کومه نه دا خبره کوم چې جز لا یتجزاسته او نه دا خبره کوم چې جز لا یتجزا نهسته څلرم نقل د سوالو لې یغې نه جواب سوال دار ا دین چې دا غی د متکلمین او فلاسفہ او چې ته ذکر کړه نو دې دې لپاره کچته سمرا او فائدوی فبها و نعمتہ کنا بے کار کردې تعب شولې کېږي او ذکر دی عباس دا لشان دی او خلا او سره مناسب نه ده فضلن ان یکو ساجرن عن العالم والفاضل دا خو خبره ده چې یو عالم او فاضل د خبره نقل کړي وو په یا اسانه تابرو کوي چې سوال استفاری د ځان پوي کوي سائل یې چې تاخد هدم ر دماغ خراب کړه په دې کې څه فائدې ست کنه نو دې جواب کې چې و او فائدې څه کې هغه چې سوز جوزې لايت جزا مني چې جوزې لايت جزا نو اغال ظلماتو اغال اغه باطل او اوهام دي فلسفه او دي اصول هندسه و نه خلاص دي نو اغه بندلوې قواعد اسلامي بنا دي ځکه دوی به را کولو کی چې جوزې لايت جزا موجوده هر جسم دا مرکب ده دي اجزا لايت جزا و نو دې هر جسم احتیاج را غنیدا دغه اجزا و ته احتیاج اماره دی امکانو د حدوث هر جسم د حادث ده حادث یای لره لرا ما یقبلو لعدما چه از بندی عدم رازی عدم سابقم لری عدم الهی قم لری نو چه کلا عدم سابقی و مانا نو قدم نسولو چه عدم الهی قی و نو فتوې باندې فنا تصور سره لدین رښتیا دی دوی حشر متصور سره بیا دی یغې رښتیا دی د حسابو کتاب متصور سره او بیا دی دې لپاره بدلی هغه جنت او جهنم متصور سره او څوک چې کول دا و کې چې جز لا ته اجازه نو دوی ای چې دا متصلی وحداني د یو شی ده اجزا او ته احتياج نه دراغلي احتياج ذکرانګې متصلی وحدانيو نو د دې نسبت او استناد زاد دی باندې تر وو نو دا مستندو باری تعالی دره صدور دی الله تعالی نبی الاستقرار راغله نو لکه څنګه چې د کومې زمانه نه هغه علت موجوده ته بارده نو دی هغه زمانه د معلومه موجوده نو ذات دی الله قديم لهدا د عالم او دغه اشهام قديم دي ځکه دوی یې چې جسم مرکب دی هیولا او دی صورت نه هیولا مخک ماده تیلیوت یې بارده دی جوهر ما به القوت نه نو دغه جوهر ما به القوت دی ټول اسامه یو ده نو چې کله یاوراږي نو دغه یولاو صورت مرسله قديمو ګرځیدله چې کله قديمو ګرځیدله قديم یي دیلره ما لا يقبلوا الادما اصلا ما لا يقبلون چې نه ادمه له سابقه لري نه ادمه له حقه لري نو چې ادمه سابقه یونه لار نو حادثونه ګرځیدله او چې ادمه له حقه نو په دوی بندې فنا متصور نه سواله فنا ور بندران غلله نو فنا را نغلله بیا دوباره حشر او نشر را نغی چې حشر او نشر را نږي حساب او کتاب را نږي چې حساب او کتاب را نږي نو جنت او جهنم و بدلی کوم څه لري نو څوک لوې फायदा په دې باندې مراتب د غدا چې څوک قائل دي د جز دي هغه د اصول اسلاميه ټول منی او چې څوک منکرين دي د جز دي نو هغه د ټولو نه انکار کړي او دا رنګ چې کله دغه حیولا او سورته اسام قديم اومنه نو د دوی د لپاره کډ دوام کول کې دابم هميشه د او کدی دوی د پاره اغه قول دی ادم خیر خویل تیم ک چې دا پریکې دل او جوړ نه مني دا به همیشه د پاره پدې بندې په تغییر نه راضي زکه تغییر ل اماراتو د حدوث نه دا نو اغه اصول د هندسه اغم په دی بندې بنا دي اصول د فلسفه او اغم په دې بندې بنا دي نو د غلوه عظيمه فایده په دې کې موجوده و د دې وجنې علما ذکر خو پرون مګو تاسو ویلو چ هغه کله غاده اهل سنت والجماعه او د متکلمین ده د دوی لپاره اغایته مبارکه کوي استدلال ده چې الله رب العزه یای اذا مزفتم کله ممزقنا انکم لفی خلق جدید الا یاتیکلتاش ټوکړې سي پثام ټوټې کېدل سره تام پثام ټوټې کېدل دیده چې د سچوست ورته کې چې نور هغه دقابل تقسیم نه وي بیام الله یی چې بون بیا په یو نیو پیدایش بیا را په خو پیداله صلی الله علیه و سلم رحمته الله روسته له فراغت دی تفسیل او دی بیان دی عین شروک وی په وځاحت او تفسیل دی عارض کې نو دایي عارض څه تو ویل کیږي نو پنځم غرض مګو تاسې دی شارح ذکر کړیو چې هغه وځاحت دی کلام دی ماتند نو دایي عارض ویل کیږي د لره چې هغه قائم به ذاته نه وي قائم به غیری هی وي به غیری څه معنا چې د دې دی بلشې دی فار ته تابع په د خپل محل نه لري د محل په اعتبار سره دی غیر تعبی دی د هغه غیر محل د د لپاره محل وی او یا دویم معنا د دې فلسفو کړه وا چې نه عارض وی لکی کی دی لره چې دی اوسه شی سره اړیو سر تړاو تعلق راغلی وی او هغه به تو تعلق خاص په دې طریقې باندې وی چې هغه د دې لپاره منعوت او د دې غیر لپاره نه دی نعارض یا عبارت د یا نه بل غیر نه او یا عارض لکی کی اختصاص نه ایته ده ده دا دوه لن تعبیرات څه ته ځان واخيستل کلام د معتینه څنګه وکړه چې ارځ وی لیکي کیدلاره چې قائم بذاته هی نه وي د ایسوی قائم بالغیر وي قائم بالغیر څه معنی اه قائم بالغیر دا معنی چې دې تابعوی په تحییز کې لپاره دی غیر خپل محل نه لري دی أغبل شي محل أغ ددری لپاره محل وي او یا معنی دا دا او یا معنی دا دا چنه ارازوی له کې کې دی لره چ دې کاین بل غیر وی په دې معنی چې دې دوه ربته او تعلق خاص دی یو شی سره راغلی وی چې اگر ربته او تعلق خاص په بنیاد ده هغه د دې لپاره منع او د دې غیر لپاره ناتوین په دې خبره باندې سوال راغی شپغم غرض د شرح مغو تاسې هغه د فد سوال ویله سوال دار راغی چې صاحب تا د عرض دغه معنی را ته وکړه چې دې به تابع وی فتحیج <تحيز> کې دی غیحیز بدلی 파روی د دې به مطلب دا وی چې تصور د دې عارضم بغیر د محل نه ممکن نه وی چې دی به تابع د غیر وی په تحیج کې نو دی ایجحیز به د دې 파رحیز وی د دې به مطلب دا وی چې تصور د دم بغیر د دې نه نسی تصور د دم بغیر د دې غیب نه نسی کېدلی حالان کې دا خو کېدلی په دې خبره باندې پوه شو لکه مثلا توروالې د کمیس وزګور دغه توالی دی کمیسه چې د کمی سره کایم ده دده د پاار حیز غه دی کمز حز ده او خو کدلی تا د دی کمیز د پاره پ ته حی کې خولیکن د کمی ته سوور م کووه ننفس د تاللي ته سوور کېدهلی شي که نه کېدهلی ته اخلی دا مانا خو ص نه ده د راغې ل دی جواب وک حاصل د جوابې دا, دا <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> حاصل دی جواب دا چې مراد مال قیام بل غیر نه مراد مال قیام بل نه یا تبعیت په تحيز ده او یا اختصاص نه ایته ده خو په دې معنی چې تصور د دې بغیر د غیر نه نا ممکن نه چې تصور د دې بغیر له دی غیر او له محل نه نا ممکن نه وی دا مطلب نه ده حتی چې څه اشکال ربه دی او کې ځي اراض لکه اراض نه سند نسبیا لکه اووت بنووت اووت فوقیت تحتیت دا بیادې ز دي چې ددي ته هغه بغیر ل د غیر نه نې کېدهلی په ټولو راز کې دا نه ده ضروري ماد د نه دا دا چې یا تبعیت او یا هغه اقتصاات نهته وي خو پهد معنا نه چې تعقل او ته بغیر ل د غیر نه نه ممکن دا مطلب نه ده حتىدل اشک مال وارد نه تا خو یو شارح رحمت الله علیه دی ادله 307 ذکر ک دویمه دفتر یې وخه وکړه چې چا به ول دی حکما او دلایل بقوی وین او دی غیر ذراتین ذکر ک دووسو دریمه تفریقه وکړه په دې کلامه مذکوره باندې دی قول د امام رازی رحمت الله علیه نقل د سوال او لږه جواب وکه پینځم اغه دی دغه عرز چې قایندل غیر د دوه مانګان ذکر کړی وضاحت وکه او شباگمه دفد سوالوكلا چي دي تبعيت في تحيز او اختصاصي مع نايتا دام انا دي بالغير ده دي قيام بالغير دام انا نده تتصور بين بغير لغيرنا نسيكيتلين خصوصا تصوش <تصفيق> يدارو اوول کللو ځایفنو دا ټول دلایل ضف عمل اوو هر چېدلليلی اولی دا ف نه هو لمادلله ب ش دا خدلالت کويله سوت نقطه چې په سوت د نقطې بندې دا خو مستزم نه دا سوتې جو لاه جزذا في محلي ځکه سرای دی په محل کلی سهو له سرانه هغه خو نه ده ح تایل زما تردي لازم سله عدمین قساام دی او عدمین قساامې بله د محل و ثاني وثالث هرڅ دویم او دریم د فلسفتا نو فلسفه لا یقولنا اغه خدانی یي چې جسم مرکب دلا اجزاونه بل او دغه اجزا غیر متناهي بلکې دوی خو یي جسم خو متصل وحدانی ده اجزا تحلیليان نه ل اجزا ترکیبین نه لري بلکې اجزا تحلیليه ورسره اجزا تحلیليه سمانه چه قابل دله فره د انقسامات غیر متناهی او ولیس فی اجتماعنا نستفد کی اجتماع د اجزا او اسلا بالکلیه وانما العظم و صغر دا ری دویم دلینه جواب ده لو یواله ورکیواله دا حپیا تبار د مقدار قائمه سره ویل جسم نه پیا تبار د کثرت د چله د اجزا او افتراق ممکن د تر غیر نهایت پوره پلای اصل جمله جزاء لدینم جزلا یت جزانو ثابتی کی و اما ادله فی ایزن هر ستل لدین پدینو د هم خالی نه د لجوابنا دغه سبکو ولهذا دیدن انس بک شروص ولهذا لدای وجناس فدوار طرف اینو کی ادله قوی نو مال الامام الرازی ملان کړه دا امام رازی رحمت الله علیه په دې مسلې کې توقف لره فاین قیل ا کته وی هل ह्या خلاف ثمره ایاده لري فائدسته قلنا مغایون بیسوات الجوهر الفردی په ثابت دو د جزئیات جزاکه نجا ده لډیر ظلمات د فلسفونه لکه اسواد حیله او د صورت چاغه مؤدده مفزید خدمه عالمرا نفید حشر د اجساد ورا او پدې کې خلاصون او نجات له ډیرو اصول دی اغه هندسي والاونه المقتنع عليها چې په یو بنا سوي د دوام د حرکاتو د سمواتو او منع د خیر کویلتیا م چې د دوی د عقیده د سیاستمان د پریکېدل او بیا جوړ نه قبلووي موږ یې څنګه د اسلامی اصولونو مخالفت د سم او شفقت والعرز ما لا يقوم بذاته عرز اليك قديلرا شاغه قائم بذاته نوي بل كي قائم له غير سرا ده قيام بالغير سمانا بأي يكون تابع له جدا دي غير دياره تابعي په تحيز کې او مختصن به یا اختصاص راغلي وي له غیر غير سره اختصاصا نعت بالمنعوت اختصاص دي صفه لموصوف سره علامه سبق لك مخكي بيان تر سو وي ولا بمعنى انه دفع السؤال کې لا بمعنى انه پدې مانا باندې نه دلای يمكنو له چې ممکن ني تصورې بدون دي محلنا علامه او هما لك دار سائل په وهم کې راغلي ده <تصفح> فإن ذلك ذاک دغه خبره چې تصورم بغیر لغیر نه نکیږي دغه خبره کومه خبره چې بدون د غیر نه نکیږي انما هو فی بعض الاراض دغه په اراضی نسبیو کېده دی مطلق اراځ دغه حکم نه ده نو له هاذ اشکال او اراض نواریږي ويحدث فی اللسان والجوار